Bon dia. Ens trobem aquest matí, bé, ja quasi entrant al migdia, amb l'Albert Areu, el director de, de la Fundació de l'Institut Català del Suro, amb motiu de l'aprovació de la llei vitivinícola catalana, que es va aprovar el passat dimarts 11 de febrer per part del Parlament de Catalunya. Bon dia, Albert. Hola, bon dia, Ariadna. Bé, l'Albert ens pregunta... Ens parlarà eh, avui al voltant d'aquesta llei que, en principi, doncs, insta a potenciar l'ús del tap de suru per l'embassament del vi com element de qualitat i innovació, segons especifica l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Albert, eh, com valoreu des de, de l'Institut Català del Suro aquesta llei? Pel que afecta al sector doncs ho valorem molt positivament, pel fet que sigui, segons bé, la nostra cerca, doncs, és la primera llei autonòmica, eh, i fins i tot en un context estatal no hi ha res semblant, doncs, la primera llei de l'àmbit vitrínico doncs, que contempla i prioritza l'ús del TAP de surro. Per tant, des d'aquesta perspectiva estem molt contents. Tinc entès que va ser doncs des de la fundació que dirigeixes la que va presentar la ponència, oi? Per explicar la importància del sector sorer? Doncs sí, de fet, la fundació pel fet que eh, està integrada dintre els socis fundadors hi ha el Consorci Forestal de Catalunya i l'Associació d'Empresaris Sorers de Catalunya, de fet, representem prou bé el sector sorer català i, i... Nosaltres vam fer aquesta representació del sector soler davant, davant el Parlament, davant d'aquesta comissió i davant els partits polítics doncs, que integraven la comissió. Per tant, no, no és una qüestió que sigui mèrit de la Fundació, sinó que és mèrit de, de tot el sector. Bé, però, eh, diguéssim, jo m'ho referia en el motiu de quins van ser el, els, els antecedents d'aquesta llei. És a dir, què és el que el punt que va fer que presentéssiu aquesta bonència. Home, nosaltres fa molts anys, des del 91 que es va crear l'Institut Català del Suro, eh, sempre ha estat molt vinculat al sector vitivinible pel fet que el sector surer doncs, eh, l'integren principalment empreses que fan tarts de suro per vi tranquil i vi espumós. Per tant, eh, és és una aliança natural amb el sector de vitivinícola de, de Catalunya, del fet de treballar conjuntament i amb l'Incavi, que de l'Avénsul Català de la Viña del Vill, doncs tenim estreta relació i doncs formem part dels grups d'interès relacionats amb, amb, amb el sector vitivinícola, eh? com poden ser anòlegs, com poden ser eh, els cellers, com poden ser l'administració pública, etc etc. Per tant, Eh, s'ha reconegut simplement doncs, que el tap de suro i el sector surer forma part d'aquest sector vitínic vinícola, eh, Jo sempre he escoltat que el tap de suro doncs, eh, ajuda a conservar la qualitat del vi que, eh, sempre dona com aquest valor de, del producte no? eh, com és doncs que hi ha moltes indústries que l'han deixat d'incloure en els seus vins, perquè resulta curiós, no? de cares al client és un valor afegit? Sí, és així. És així. O sigui, hi ha nombrosos estudis que, que, que valoren la perspectiva del consumidor i està més que clar que, que en el nostre territori el consumidor valora el tap de suro i identifica doncs, un vi que està tapat amb, amb, amb un tap de suro com un vi de qualitat. Per tant, és un aspecte que, que els cellers tenen eh, molt en compte i, I jo diria que el fet que anys enrere hagin aparegut altres tipus d'etapaments com, com sintètics o rosca, doncs, eh, no representen actualment un, una quota de mercat doncs, eh, molt significativa. Sí que anys enrere doncs, vam fer una pujada important per la qüestió de la novetat, però justament per... per per aquesta qualitat, més des de la perspectiva enològica i de conservació del vi, doncs eh, molts cellers doncs, han anat desestimant aquesta alternativa i han retornat al tap de suro. Per tant, el tap de suro, sur, eh, m'atreviria a dir que a Catalunya eh, doncs es podria ser que és el 80%, o, rà, o menys el 80 de tot el que està tapat és amb tap de suro. Per tant, és un nivell eh, prou correcte. De cares als precedents d'aquesta llei, quines creieu que seran eh, doncs les conseqüències? En principi han de ser positives, però creieu que això eh, abastaran en tots els sentits? Per exemple, eh, la, el vostre institut, doncs que, que té molt en compte el manteniment dels boscos, la, com la, eh, la sostenibilitat, etc. creieu que, que donarà una conseqüència positiva? Doncs eh, això esperem, haurem d'acabar de veure en el desenvolupament de la llei i el reglament. donc com com aixòm s'acabarà de, de concretar, però jo diria que és eh, un, un reconeixement bona part institucional perquè a Catalunya hi ha els boscos o l'activitat eh, diem una surera i vinculada al tap de suro i a l'explotació forestal. Doncs eh, ha anat funcionant i, i anem progressant eh, més enllà del que digui la llei. Llavors, eh, a nivell pràctic, el que sí que creiem és que pugui ampliar eh, l'ús de tap de suro i el reconeixement de la qualitat i l'ús de taps eh, de més qualitat, fins i tot, per, per part dels cellers i les D.O.'s Eh, però això diguem-ne un impacte directe en, en l'àmbit forestal eh, creiem que sigui significatiu a curt termini a llarg termini el que nosaltres esperem que pugui que pugui realment eh, fer la diferència és que aquesta llei sigui un un antecedent d'altres lleis a nivell espanyol o fins i tot europeu doncs, que puguin tenir en compte aquesta situació i, i llavors si, si ampliem l'abast, llavors sí que pot causar canvis significatius en nivell positiu en el nostre entorn soler. Eh, segons el vostre pla estratègic, eh, considereu que el surú és un material que, que reuneix unes característiques que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic, però alhora esteu lluitant, lluitant contra, unes, contra una plaga, no?, són aquests els efectes del, del canvi climàtic sobre la biodiversitat productora de suro? Sí, principalment el, el canvi climàtic, l'augment de temperatura, eh, l'increment o més, el fet que hi hagi més periodicitat en, els, en, els, en èpoques de sequera, eh, doncs això fa que, bé, d'alguna forma la, la, la estabilitat ecològica doncs, l'entorn surer doncs, es vingui afectat i apareguin eh, plagues que en altres èpoques doncs, eh, estan més o menys controlades, com és el corc o, o la l'oruga del surbo, que està clar que venen, eh, tenen una implicació directa pel fet del canvi climàtic. I, i és així. I el canvi climàtic no, no, no el podem aturar, ens hem d'adaptar i nosaltres bé, posem tots els recursos, tot el nostre coneixement, juntament amb els experts de l'àmbit forestal, en intentar mitigar aquestes plagues, en buscar eh, en forma genètica doncs, eh, els diners més resistents i buscar quines condicions de gestió forestal es poden utilitzar per, per minimitzar aquest problema. Però amb el canvi climàtic només podem minimitzar el problema eh, i no, no corregir-lo. Bé, sigui eh, adaptant-se doncs, a, a aquestes condicions climàtiques o intentant millorar altres aspectes, eh, en, quins, eh, en, en què està treballant la Fundació ara mateix? Té, té futurs projectes en ment? Doncs bé, sí, és clar, amb, amb l'aplicació d'aquestes línies estratègiques d'alguna forma han estat continuistes amb el que veníem fent i nosaltres eh, tenim especial interès en continuar més el TAP de sur això és una de les nostres prioritats perquè, perquè el 90% del negoci surer està relacionat amb el TAP i, amb el, i el TAP encara té possibilitats doncs, de, de incrementar la seva funcionalitat cap a l'evolució del vi, i això hi continuem treballant. I, per altra banda, els altres projectes doncs, eh, estan pensats en intentar generar eh, negocis, eh, intentar generar noves empreses i nous llocs de treball relacionats amb sudo, més enllà del TAP, eh, Llavors, això és el que ens agradaria, perquè, perquè com sabeu, té moltes propietats i més enllà de la construcció, doncs, tenim projectes treballant en qüestions de disseny, en cosmètica, i ara, per exemple, estem preparant una convocatòria per qüestions aeronàutiques, una convocatòria d'ajut, amb, amb centres de recerca europeus, per tant, de possibilitats n'hi ha moltes hem doncs, i hem d'intentar trobar-les i fixar-les al territori. Bé, doncs, amb una mica de sort ens emplacem les properes setmanes per parlar d'aquests futurs projectes en els quals esteu treballant, bé, siguin de caràcter eh, estatal com de forma internacional. Espero que tingueu molta sort en, a, en, en aquest futur. I, doncs, fins aquí seria tot, Albert. Moltíssimes gràcies, gràcies per la teva col·laboració... I esperem doncs, que la llei, la, aquesta llei que s'ha aprovat, vitivinícola, doncs, tingui conseqüències positives. Així ho esperem. Moltes gràcies, Ariadna, i gràcies pel, pel vostre temps i ressò. Gràcies. Bon dia. Bon dia.